När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågar de honom om liknelserna. Han sa, ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser. För att de ska se med sina ögon utan att se och höra med sina öron utan att förstå så att de inte omvänder sig. Och får förlåtelse.